Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm să vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu. Astăzi, despre cunoașterea negativă și apofatică, în general. Cunoașterea lui Dumnezeu, prin rațiunile naturii, ale desfășurării unei vieți omenești și ale Scripturii, reprezintă calea afirmativă a cunoașterii noastre despre El. Dar, precum am văzut, în progresul acestei cunoașteri apare tot mai mult conștiința că Dumnezeu depășește ceea ce poate fi prins din el în concepte și cuvinte, pentru ca, pe culmea acestui progres, această conștiință să devină precumpănitoare. Deci, calea afirmativă e unită la început mai puțin, apoi tot mai mult, cu conștiința caracterului negreit, a lui Dumnezeu. Iar după un lung urcuș, ea trece aproape total într-o conștiință a neputinței de a prinde și exprima pe Dumnezeu în concepte. De aceea, cugetarea folosește alternativ cu conceptele și cu expresiile afirmative pe cele negative, iar după un lung urcuș duhovnicesc aproape numai pe cele negative. Dar aceste concepte și expresii negative nu exprimă o conștiință a sufletului că Dumnezeu nu e cunoscut nici de cum, adică teologia negației nu e numai un act unilateral, o simplă conștiință a neputinței intelectuale de a cunoaște pe Dumnezeu, ci în ea se exprimă și o simțire a necuprinsului lui Dumnezeu. O experiență a lui care crește pe măsura urcușului duhovnicesc al omului. Această experiență poate fi exprimată și în unii termeni pozitivi, dar însoțiți de corectări care arată că nu e vorba de un înțeles obișnuit al lor. De exemplu, se rădă această experiență ca vederea lui Dumnezeu, ca vedere a luminii Dumnezești, ca simțire a lui, dar totdeauna se precizează că e o lumină mai presus de orice lumină materială, o simțire înțelegătoare mai presus de orice simțire. Toți părinții răsăriteni au vorbit de o astfel de simțire înțelegătoare, de o astfel de vedere a lui Dumnezeu, de o experiență a lui pentru a deosebi între simpla negare a posibilității cunoașterii lui Dumnezeu și această experiență a lui Dumnezeu, dobândită nu prin puterile firii omenești, ci prin Duhul Sfânt, vom folosi pentru cea din tâi expresia de teologie negativă, iar pentru cea din urmă expresia de teologie apofatică. E un merit a lui Loschi faptul că a adus din nou în conștiința teologică apofatismul ca trăsătură dominantă a teologiei ortodoxe. Loschi a început prin a indica cele două căi de cunoaștere a lui Dumnezeu, după Dionisie Ariopagitul. Dionisie distinge, zice el, două căi posibile. Una procedează prin afirmații teologia catafatică sau pozitivă, cealaltă procedează prin negații, teologia apofatică sau negativă. Prima ne conduce la o anumită cunoștință de Dumnezeu. E o cale imperfectă. A doua ne duce la ignoranța totală. Aceasta e calea perfectă, singura care se potrivește cu Dumnezeu, necunoștibil prin natură. De fapt, toate cunoștințele au ca obiect ceea ce este, dar Dumnezeu este dincolo de tot ceea ce există. Pentru a ne apropia de El, trebuie negat tot ceea ce îi este inferior, adică tot ceea ce este. Deci, prin necunoaștere, este cunoscut Cel ce este deasupra tuturor obiectelor posibile de cunoscut. Procedând prin negații, ne ridicăm pornind de la treptele inferioare ale existenței până la vârfurile ei, înlăturând progresiv tot ce poate fi cunoscut pentru a ne apropia de cel necunoscut în tenebrele unei neștiințe absolute. O purificare este necesară. Căci, spune Dionisie, trebuie abandonat tot ce e impur și chiar toate lucrurile pure, trebuie depășite apoi înălțimile cele mai sublime ale sfințeniei, lăsate în urmă toate luminile divine, toate sunetele și toate cuvintele cerești. Abia atunci se pătrunde în tenebrele în care locuiește cel ce este în afară de toate lucrurile. Dar la Dumnezeu nu se poate ajunge nici după depășirea tuturor, pentru că între ele și Dumnezeu este o discontinuitate de natură, ce nu poate fi trecută din partea minții. Discontinuitatea de natură se exprimă prin caracterul necreat al lui Dumnezeu și prin caracterul creat al tuturor celor ce sunt și din care facem și noi parte. Apofatismul îl găsește Loschi la cei mai mulți părinți ca o atitudine religioasă față de neputința de a cunoaște divinitatea. După Clement al Alexandriei, însăși cunoștința inaccesibilității lui Dumnezeu n-ar putea fi dobândită altfel decât prin har. Tema lui Moise, care se apropie de Dumnezeu în tenebrele muntelui Sinai, Folosită întâi de Filon din Alexandria, va deveni figura preferată a părinților pentru a exprima experiența inaccesibilității naturii divine. Moise cunoaște pe Dumnezeu întrucât își dă seama că nu-L poate cunoaște. Ascensiunea noastră spirituală nu face decât să ne reveleze într-o formă din ce în ce mai evidentă incognoscibilitatea absolută a naturii divine. Dorind-o din ce în ce mai mult, sufletul nu încetează de a crește, iese din el însuși, se depășește și, depășindu-se, dorește mai mult, Astfel, ascensiunea devine infinită, dorința nesăturată. Apofatismul nu e în mod necesar o teologie a extazului. El este înainte de toate o dispoziție a spiritului care se refuze formării de concepte asupra lui Dumnezeu. Aceasta exclude hotărât toată teologia abstractă și pur intelectuală care ar vrea să adapteze la cugetarea umană misterele înțelepciunii lui Dumnezeu. E o atitudine existențială care angajează omul întreg. Nu e o teologie în afară de experiență. Trebuie să te schimbi, să devii un om nou. Este un progres în cunoașterea lui Dumnezeu, care însă presupune schimbarea omului, lepădarea omului vechi, al patimilor și îmbrăcarea omului nou, niciodată satisfăcut cu starea sa, ci mereu aspirând spre noi culmi ale sfințeniei.